בעזרת השם יתברך, ספר שמחת הנפש, המשך, המשך של התפילות, תפילה י"א. ותעזרנו ותושיינו את זקנו לקבל שבת בקדושה גדולה ובחדווה רבה ועצומה ובשמחה גדולה ובלב טוב. ולא יעלה על ליבנו בשבת קודש שום דאגה ועצבות ולא שום צער. ותסיר ממנו יגון ואנחה ברצונך. הניח לנו <אניח> אדוני אלוהינו שלא תהא צרה ויגון והנחה ביום מנוחתנו. ונזכה לשמוח מאוד בכל שבת ושבת בשמחה אמיתית, בגילה, ברינה, בדיצה, בכתבה רבה כרצונך הטוב. תעזרנו ותזכנו להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול. עד שנזכה גם בימי החול להיות בשמחה תמיד, נגילה ונשמחה בך תמיד. ונזכה לעשות כל המצוות גם בימי החול, בשמחה גדולה ובכתבה רבה. ולהיות אח שמח תמיד, נגילה ונשמחה בשורתך סלה. ונזכה לקיים תמיד מקרא שכתוב: עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה, דעו כי ה' הוא אלוהים, מועסנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. ותעזרנו תמיד בכל עת להמשיך השמחה של שבת לששת ימי החול עד שנזכה שיתגלה החדות הפשוט בעולם. וידעו ויאמינו הכל שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך ויתעלה לעד ונצח נצחים. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמע בעפו אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משאלה. ויתגלה אחדותך הפשוט לכל באי עולם על ידי עמך ישראל אשר בחרת גוי אחד בארץ, וכל העמים אשר על פני האדמה, כי אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. עד שיתגלה האחדות הפשוט גם למעלה בכל העולמות על ידי התגלות האחדות הפשוט מתוך פעולות המשתנות למטה בעולם הזה על ידי עמך ישראל הקדוש. ותבטל כל מיני מחלוקות מן העולם ותמשיך שלום גדול בעולם. י"ב יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ולאבותינו שתזכני להיות בשמחה תמיד. ותעזרני ותושייני שאזכה לעשות כל המצוות וכל הדברים שבקדושה בכוח גדול. עד שאזכה להזיע בשעת עשיית המצווה הוא הדבר שבקדושה. ועל ידי זה אזכה שיצאו ממני כל הדמים העכורים וכל הערסיים רעים שיש בהם הכל יצא לחוץ על ידי הזיעה טובה בשעת עשיית דברים שבקדושה. ועל ידי זה אזכה להכניע הטחול שהוא הכירת הדמים שנמשך משם העצבות חס ושלום. ואזכה להיות בשמחה תמיד ולגרש ולבטל העצבות והמרה השחורה ממני שלא יהיה להם שום שליטה ואחיזה בכלל. רק אזכה להיות אך שמח תמיד ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל, ותשמרנו ותצילנו מכל מיני חולאים ומכרובים ומכל מיני חולשות. ותחמול על כל חולי עמך ישראל אשר כבר נפלו למשכב, שתשלח להם מהרה זיעה טובה. ועל ידי זה יצאו מהם כל הערשיים רעים של הדמים העכורים. ועל ידי זה תרפעם רפואה שלמה ברחמיך, ותשלח עליהם ועלינו שמחה גדולה באמת. ונזכה שיהיה נמשך עלינו תמיד השמחה של יום טוב, על ידי זיעה טובה דקדושה, שנזכה להכניס כל כוחותינו בשעת עשיית כל מצווה ומצווה וכל דבר שהוא רצונך, עד שנזכה להזיע זיעה טובה. ועל ידי זה נזכה תמיד לשמחה של יום טוב, לגיל ולשמוח בך תמיד, בכל יום ויום, על אשר זכיתנו ברחמיך הרבים ובחרת בנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. ריבונו של עולם, אתה יודע כמה וכמה מזיק לנו עצבות חס ושלום. אבל מה נעשה ועצבות ומרה שחורה מתגברים עלינו בכל פעם בהתגברות גדול בלי שיעור, עד אשר כשל כוח הסבל. ומה נעשה ועוונותינו עשו? אך כבר הזרתנו שאף על פי כן צריכים להתחזק, להיות בשמחה תמיד. וכל אדם כמו שהוא צריך להתגבר, להרחיק העצבות והמרה שחורה ולהכריח עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה תמיד. על כן באתי לפניך מלא רחמים שתחוס ותחמול ותרחם עלינו בכל עת ותעזרנו לשמח את נפשנו בכל מיני עצות ודרכים באופן שנזכה להרחיק העצבות מאיתנו בחולת עת ולהיות בשמחה תמיד עד שנזכה שיהיה נמשך עלינו בכל יום ביום השמחה של יום טוב קודש ונזכה להתבונן ולהאמין במעשי ה' ונפלאותיו אשר עושה עמנו בכל יום נפלאות וניסים גדולים ונוראים לחזקנו ולאמצנו לבל נלמות לעולם חס ושלום כאשר כבר גילית דעתנו לראות מעט מהחוק חסדיך ונפלאותיך ותורתיך שאתה עושה עימנו בכל יום, בכל עת ובכל שעה. מה שכתוב, מעת אדוני הייתה זאת נפלט בעינינו. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. שמח נפש עבדיך כי אליך אדוני נפשי אשא. חוזקני ועוזרני והושיעני בדרכי חסדיך ונפלאותיך הנוראות שאזכל להיות בשמחה תמיד באמת, אמן כן יהי רצון. י"ג יהי <עיר> רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוה אבותינו, שיאירו עלינו זכות וכוח לצדיקי אמת, ונזכה על ידם לשמחה שלמה, ובכוחם הגדול ינשבו עלינו ברוחם הקדוש, וינערו ויסירו מלבבינו כל מיני מראה שחורה ועצבות, וכל מיני אפרוריות וכבדות הנופלים על ליבנו, עד שנזכה להתלהב ולבעור אליך באמת. ותצילנו ותשמרנו בהחמך רבים מרוח שערה שלא יבער ולא יתלהב ליבנו חוץ מעמידה חס ושלום הנקרא הריסה. ולא נהרוס לעלות אל אדוני. ובכוח וזכות צדיקי אמת תמשיך עלינו קדושת אליהו הנביא שהיה רוכב על סוסי אש בשערה. אשר כוחו מספיק גם עלינו להכניע ולבטל מאתנו האש הבוער בשערה חוץ מעמידה. כי אין איתנו יודע על מה איך להתנהג בעניין זה של התנוצצות והתלהבות. כי אין אנו יודעים לכוון עמידה כלל. לפעמים הלב אטום ומטומטם לגמרי, ולפעמים בוער חוץ מהמידה, ואין לנו על מי להישען כי אם על אבינו שבשמיים. ועל הזכות וכוח הצדיקים האמיתיים, שכל אחד נקרא איש אשר רוח בו, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. עוזרינו וזכינו ברחמך הרבים, שינשבו ברוחם הקדוש על כל אחד ואחד מאיתנו, עמך בית ישראל. רוח קדושה וטהורה. באופן שנזכה לשמחה שלמה באמת כרצונך הטוב, עד שיבער ויתלהב לב של כל אחד ואחד אליך. תתברך לנצח. בתשוקה גדולה ובהתלהבות נמרץ, בהדרגה ובמידה כראוי לכל אחד לפי בחינתו באמת. כאשר אתה לבד ידעת כל זה. כי אין מי שיודע לכוון זאת כי אם אתה לבד. עד שנזכה כולנו עמך בית ישראל ליבא דחול עלמא. שכל אחד ואחד מישראל עם סגולה, עם הנבחר מכל העמים, יהיה נעשה לב למקום שצריך להיות שם בבחינת לב. וכולנו כאחד נידבק אליך ונתלהב אליך באמת, עד שנזכה להיכלל בך באמת לעולמי עד ולנצח נצחים. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. מעתה ועד עולם אמן נצח סלע ועד. ריבונו של עולם, זכני ליישב דעתי היטב בזה העולם, בזה הגוף חיש קל מהרע. שיזכה ליישב דעתי היטב, היטב מה התכלית והסוף מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה. הן התאוות הנכנסות לגוף הן התאוות שחוץ לגוף, כמו הכבוד וההתנשאות והשנאה והקנאה והקינטור וכיוצא בהן. ויזכה להסתכל על תכליתי האמיתי היטב ביישוב הדת חזק באמת. ולא אטעה את עצמי כלל בזה העולם, כי אתה ידעת כי כל התרחקותנו ממך היא מחמת שאין לנו מיישבים עצמנו כלל. כי אם נזכה ליישב את דעתנו היטב בעניין מרירות חיי העולם הזה, אשר מלא כעס ומחורבות, וכל התאוות והתענוגים של העולם הזה, אם לפי שעה קלה כצל עובר, וכולם מעורבים ביגונות, הרבה ובצער, ויסורים, ויגון, והנחה כפלי כפליים, יותר מהעונג. והפסדו מרובה משחרו גם בעת תאוותיו מכל שקן באחריתו מיד, נשים מראה כלענה. ראשיתו יגון והנחה, ואחריתו חושך וחלקלקות ואפלה נידחה. גם כל ימיו כעס ומחרבות, וחוליו הרבה וקצף. ומאומה לא יישא בעמלו. וכאשר מבואר ומבואר למי שיש לו מוח בקדקודו, שכל העולם הזה הבל וריק. כמו שכתוב ימי שנותנו בהם שבעים שנה, ואם בגבוהות שמונים שנה, ורהבם עמל ועוול. כגז חיש ונעופה. וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל עוול. וכאשר העריך בזה בכל ספר קהלת ובשאר ספרי קודש מגודל גנות ושטות ושגעון נבלי העולם הזה ותאוותיו כי הכל אבל ורעות רוח ויותר מזה ויותר מזה מבואם מאוד למי שזוכה ליישב דעתו היטב כמו שכתוב ויותר מהם בבני ייזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר ועל כן, אם היינו זוכים ליישב עצמנו היטב, בוודאי היינו שווים אליך באמת, לאמיתו, כי גם בזה העולם רואים שהכל הבל ורעות רוח, מכל שקן וכל שקן בעולם הבא. כי סוף כל סוף אנו מוכנים להשיב הפיקדון לבעל הפיקדון, ואל עפר נשוב למקום רימה ותולעה. ואנו מוכרחים ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על כל המעשה שם. כי הכל יהיה נזכר לנו אז, ולא יוותר לנו דבר. ומה נעשה ליום פקודה, מה נחשוב על אדוני, לפני זעמו מי יעמוד ומי יק אנה נוליך את חרפתנו, אנה מפניו נברח. מי יגור לנו, יש אוכלה, מי יגור לנו, מוקדי עולם. אה, חי, היכן נעשה. אבל באמת כל רחוקנו ממך ומחמת שאין אנו מיישבים עצמנו היטב היטב באמת להמיתו עד נקודה שבלב, בלי הטעה את עצמו כלל. אבל אתה גילית לנו בתורתך הקדושה שעיקר ישוב הדעתו על ידי שמחה. וגם אתה ידעת את גודל רחוקים משמחה, על כן באתי לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, אדון השמחה והחדבה, אשר השמחה במונחה, כמו שכתוב, הוד וידע לפניו, ואיזה חדבה במקומו, שתרחם עלי, ועל כל עמך בית ישראל, בהחמיך הרבים וחסדיך הגדולים, בהחמיך הגנוזים בהחמיך האמיתיים, בהחמיך הנצחיים, ותמשיך עלי שמחה אמיתית מן השמיים, באופן שאזכה להיות אך שמח תמיד, אקילה ואשמחה בישועתך בכל עת. שוש אסיס באדוני, עד שאזכה לקשר השמחה אל המוח, עד שאזכה להוציא לחירות מוחי ודעתי ומחשבתי האסורים בחבלי עוני וברזל, בגלות גדול ומר זה ימים ושנים מיום עומדי על דעתי. כאשר אתה לבד ידעת גודל עוצם מהירות השעבוד והגלות של דעתי, שסובל גלות מר ושעבוד קשה בכל עת. על ידי ריבוי המחשבות רעות וטרדות ובלבולים של אבל ושטות והקמומיות שבלב, הבאים על המוח והלב בכל עת, המעקמים ומבלבלים את מוחי וניבי מאוד. אשר כשה על כוח הסבל, וכל עיקר גלות הדעת הוא מחמת המרה השחורה והעצבות הקשה והכבד והמר מאוד אשר התגברה עלינו מאודנו. ועל ידי זה אין אנו יכולים ליישב עצמנו כלל היכן אנחנו בעולם, ולחשוב היטב בדעה מיושבת על התכלית האחרון האמיתי. כי אין יכולים להנהיג את מוחנו כרצוננו מחמת עוצם תוקף הגלות של דעתנו, מחמת המרה השחורה והעצבות המתגברות בכל עת. ומחמת שאיננו מיישבים עצמנו על ידי זה עיקר התרחקותנו מהשם יתברך, פרואה כל העולמים עד שבאנו למה שבאנו ועשינו מה שעשינו. וחטאנו מה שחטאנו, פגמנו מה שפגמנו וקלקלנו מה שקלקלנו ונתרחקנו כמו שנתרחקנו, כאשר יודע כל אחד בנפשו גודל ריחוקו מהשם יתברך ומתורתו ועבודתו באמת. והיה בעת טליה כי כל מה שאנו מתרחקים יותר חס ושלום מתגברת יותר המרה שחורה ועצבות יותר וכל מה שמתגבר על צבודה מרה שחורה יותר חס ושלום, מתגבר בלבול הדעת יותר. עד שאין אנו יכולים ליישב עצמנו כלל, ועל ידי זה מתרחקים יותר חס ושלום. ועתה מאין יבוא עזרנו אבינו שבשמיים, מאין ומאין יבקש עזר ותרופה והצלה לחולים נגועים מעונים כמונו היום בדור הזה. הביטו ראו אם יש מכאוב כמכאובנו, כי אין מכאוב כמכאובי הנפש הרחוקה מהשם מטבח, וחי החיים הטוב והמתי והחי לאט וקיים לנצח. שומו שמיים על זאת ושערו, כי נחרבנו מאוד. אוי לנו שהחרבנו את בית החוכמה ושרפנו את היכלי השכל. והגלינו את דעתנו למקום שהגלינו, אוי לנו מאוד, אוי, מה היה לנו. ריבונו של עולם, צרות לבנו הרחיבו מאוד עד שאין אנו יודעים מה לדבר ואיך לדבר, מה נאמר, מה נדבר, מה נצטדק. האלוהים מצא את עווננו כי חטאנו, אבינו, פשענו לפניך מיום היותנו עד היום הזה. מדי יום יום השכם וחטא, עד אשר אין לנו שום דעת איך לדבר ואיך ליישב עצמנו היטב בזה העולם העובר כצל עובר לחשוב על תכליתנו הנצחי האמיתי. אבל בהחמיך העצומים והרבים אשר חשבת מרחוק לטיב אחריתנו, הקדמת תרופה למכתנו אנושה ושלחת לנו בכל דור ודור צדיקים קדושים אמיתיים. אשר בכוחם הגדול תיקנו מה שתיקנו ועשו מה שעשו עד שהכינו לנו צורי ומזור, תרופה בכמה מיני סמים של חיים יקרים ואמיתיים ונצחיים. גוררו לנו כמה וכמה דרכי עצות נפלאות ואמיתיות באופן שנזכה גם אנחנו לשמח נפשנו בכל עת. ובאחמך רבים זיכיתנו שזרזו אותנו מאוד מאוד בכמה אזהרות קור... להתחזק בכל כוחנו להיות בשמחה תמיד יהיה איך שיהיה. גם אנחנו נשמח בה' נגילה ונשמחה בישועתו אשר זכינו להיות מזרע ישראל ולא עשנו גוי. שלא חלקנו קיים מגואלנו ככל המונם והצילנו בהחמה ועצומים בניסים נפלאים ונוראים מלהיות מתנגד וחולק על הצדיקים האמיתיים ועל אנשים כשרים באמת. רבות עשית אתה, אדוני, אלוהי, נפלותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערוך אליך אגידה ואדבר העצמו מספר. ימלא פי תהילתך כל היום תפארתך. חוסה אלינו למען שמך, החם עלינו כרוב רחמך. שמח נפש עבדיך כי אליך, אדוני, נפשי אשא, אשיב על היססון ורוח נדיבה תשמחני. אל תעזבני, אדוני אלוהי, אל תרחק ממני חושה לעזרתי, אדוני תשרתי. ט"ו יהי מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, שתעזרני ביחמך רבים ותזכני לקבל שבת קודש בשמחה וחדבה גדולה בגילה רינה וחדבה. תשמרני ותצילני שלא יעלה על ליבי שום עצבות ומעה שחורה ולא שום יגון ואנחה ולא שום דאגה ביום שבת קודש. רק אז כדי לשמוח בכל עוז ביום שבת קודש בכל לבבי ובכל נפשי ובכל מאודי. בשמחה שאין לה קץ ותכלית כראוי באמת לשמוח ביום שבת קודש ביום קדוש ונורא כזה. שנתעורר עוז וחדווה ושמחה רבה ועצומה בלי שירו בכל עולמות כולם כמו שכתוב בזוהר הקדוש ובשאר ספרים מריבוי עוצם השמחה והחדווה של שבת קודש ובסכונה של עולם מה אומר ומה אדבר בכל מה שאני מתחיל להתפלל ולהתחנן עליו ידעתי גם ידעתי כמה אני רחוק מזה. וכפי גודל מעלת המצווה והמידה הקדושה וכפי גודל תועלתה לכל הדברים שבקדושה כן עוצם ריחוקי מזה בתכלית הריחוק. בפרט משמחה בשבת קודש אשר כמעט בזה תולה הכל והוא עיקר התקרבות אליך. אבל אתה יודע ריבוי המיניות על זה וגודל ההתגברות שמתגברין ומתגרין בכל פעם למנוע אותי חס ושלום משמחה של שבת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 ותזקני על ידי השמחה של שבת להרים מהירה אל הדעת הקדוש, ויזכה ליראה שלמה מפניך בדעת שלם בלי כסילות כלל. ריבונו של עולם, איום ונורא, עוזרני והושייני וזקני מהרה ליראת רוממות, לירה קדושה עם דעת הנמשך משמחה של שבת קודש. מלא רחמים, גואל ומושיע, פודה ומציל, פדני והצילני והוציאני מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה. זכני לשמחה של שבת קודש, אזכה בהחמיך הרבים וחסדיך הגדולים לקבל שבתות מתוך רוב שמחה, ומתוך עושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות. הורני שאזכה לכבד את השבת בכל עוז ותעצומות, בכל מיני שמחה וחדווה. אזכה להרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוגים, הן להרבות במיני מאכלים ומעדנים ומשקאות טובים, הן בבגדי כבוד להשתדל לזכות לבגדים נעים לכבוד שבת קודש. והעיקר שתרחם עלי ותעזרני ותושייני לזכות לשמוח לב בשבת קודש בשמחה וכדבה גדולה באמת עד שאזכה על ידי השמחה לצאת מעבדות לחירות משעבוד לגאולה עד שאזכה על ידי השמחה והחירות של שבת להשלים ולהגדיל דעתי בתכלית הגדלות והשלמות כרצונך הטוב באמת ועל ידי זה אזכה ליראה שלמה שתהיה יראה הקדוש את כל היראות הנפולות לבד ברח. שלא יהיה לי שום יראה נפולה. שלא אפחד ולא אתיירא משום בריאה שבעולם. רק ממך לבד ייראה ואפחד באמת. ותהיה יראתך על פניי לבלתי אכתב. ריבונו של עולם להיראה שלמה ואמיתית, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את אדוני אלוהינו, אותו לבד ייראו בו אבטח ואשען. ולא אפחד משום דבר שבעולם, ויקוים במקרא שכתוב: ה' אורי וישעי ממי יירא, ה' מעוז חיי ממי יפחד. ונאמר ה' לי לא יראה מה יעשה לי אדם, ונאמר באלוהים בטחתי לא יראה מה יבסע בשר לי, ונאמר הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי בזמרת יה אדוני ויהי לי לישועה. ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. ריבונו של עולם מלא רחמים טוב ומיטיב לכל, זקן היא לתרום טעם עונג שבת באמת, זקן היא לשמחה וחירות של שבת קודש, לבטל כל השעבוד של ימי החול וליישב דעתי בשלמות בלי שום בלבול לדעת כלל. ולא יעלה על דעתי ומחשבתי בשבת קודש שום מחשבה באיזה עסק ומלאכה ומשא ומתן ולא שום דאגה וטרידה כלל. רק יהיה בעיניי כאילו כל מלאכתי עשויה. ואזכה באמת למנוחה ועונג ושמחה של שבת קודש. מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלווה ואשקט בבטח. מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. שמח נפש עבדיך כי אליך אדוני נפשי אשא, שמחני בעחמך רבים תמיד. בפרט בשבתות וימים טובים, תשמיאני ששון ושמחה, תגן לעצמו דיקיתא. כי אין מישוחא לשמח את נפשי, כי אם אתה לבד בחסדך, אצום לבד, בזכות וכוח הצדיקים האמיתיים, שהם שבת דכולו יומם. קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמח, ושמחנו בשורתך. ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ובצון שבת קדשך. וינוחו בו כל ישראל מקדשי שמך. תודיעני אורח חיים שוב השמחות את פניך נעימות בי מנחה נצח. יהיו לרצון נמרי פי והגיני בי לפניך אדוני צורי וגועלי. שמח נפש עבדך כי אליך אדוני נפשי אשה. אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עני ידעת בצרות נפשי. תשמיעני ששון ושמחה תגן לעצמות דיכית. אשיבה לי ששון אישעך ברוח נדיבה תשמחני. וישמחו כל חוסה בך לעולם ירננו, ותסך עליהם, ויעלצו בך אוהבי שמיך. אשמחה ויאלצה בך, עזמרה שימך עליון. תודיעני אורח חיים, סובה שמחות, פניך נעימות בימינך נצח. בה' תתעלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו ירונו, וישמחו חפצי צדקי, ויאמרו תמיד יגדל ה' חפץ שלום לא עבדו. הסיסו וישמחו בך כל מבקשיך, יאמרו תמיד אדוני, יגדל ה' בצדיקים ישמחו ייעלצו לפני אלוהים וישישו בשמחה. הלא אתה תשוב תחיינו ועמך ישמחו בך. שבענו בבוקר חסדך ונוננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כמות הניתנו שונות ראינו רעה. ישמחו השמים ותגיע לארץ ואומרו בגויים אדוני מלאך. עבדו את אדוני בשמחה בואו לפניו ברננה. הערב עליו שיחי אנכי אשמח באדוני. התעללו בשם קדשו אשמח להם מבקשי אדוני. זוכרני אדוני ברצון עמך, פוקדני בשועתך לראות בטובת בחירך, לשמוח בשמחת גוייך, להתהלל עם נחלתך. יראו ישרים וישמח, ובכל עוולה קפצה פיה. יכללו המה ואתה תברך, קמו ויבושו, ועבדך ישמח. ירעך יראוני וישמח, וכי לדברך היחלתי, ישמח ישראל בראשיו, בנט ציון יגילו במלכם. ריבונו של עולם מלא רחמים אדון השמחה והחדווה אשר שמחה במונעך, ואין לפניך שום עצבות כלל. כמו שכתוב הוד והדע לפניו עוז וחדווה במקומו. זכני בהחמך רבים ובחסדיך העצומים שאזכה להיות בשמחה תמיד, כאשר גיליתנו על ידי הצדיקיך האמיתיים, ששמחה היא סטראת הקדושה, ועצבות ומראה שחורה היא סטראך, והקדוש ברוך הוא שונא אותה, וכל קדושת איש הישראל יהיו על ידי שמחת די וכל ההתרחקות שלנו ממך והתגברות תאוות הכל על ידי עצבות ומראה שחורה. אבל אתה ידעת כמה אני רחוק משמחה. כי קלקלתי ופגמתי הרבה מאוד. על כן באתי לפניך מלא רחמים שתהיה בעזרי ותשמחני בישועתך ותעיר בי ותגלה לי דרכי עצותיך האמיתיות. ותורני ותלמדני שאזכה להפוך כל מיני יגון והנחה לשמחה. שלא יהיה שום כוח להסיט רעך רשו היגון והנחה להכניס ביעצבות חס ושלום. רק אדרבא, אזכה בכל עת להתחזק ולהתגבר בשמחה גדולה כל כך עד שאזכה להפוך היגון והנחה לשמחה. ולא אניח לעצבות ויגון והנחה להתאחז בכלל. רק בכל מה שרוצים להכניס בי חס ושלום, על ידי ריבוי החטאים והעוונות העצומים שעשיתי ופגמתי הרבה מאוד בלי שיעור, אזכה להפוך כל זה לשמחה. על אשר אף על פי כנחמה כן על ה' יתברך עליי ושם נפשי בחיים, ולא נתן למות רגלי, וזיכני להיות בכלל ישראל ולא עשני גוי. ואני זוכה לקיים כמה מצוות גדולות בכל יום ויום, להתעטף בציצית ולהניח תפילין ולקרוא את לקבל שבת ויום טוב, ולשמוע קול שופע בראש השנה ולהתענות ביום הכיפורים, וליישב בסוכה וליטול ארבעת המינים ולאכול מצה בפסח. וכן, שערי כל המצוות הקדושות אשר אנחנו, עם קודשיך, מקיימים בכל עת, אפילו הפחות שבפחותים והקל שבקלים. מה אב תוך אשר עשית עמנו, מה יקח חסדך אלוהים, מה גדלו, מה רבו, מה עצמו, חסדיך ורחמיך עלינו, אשר הכתרת אותנו בכתרים קדושים כאלה. ובתוקף גלותנו ועוצם התרחקותנו ממך על ידי ריבוי פשעינו נגדך עדיין אהבתך קשורה בנו ואתה מזכה גם אותי לעשות כמה מצוות בכל יום ובוודאי ראוי לי להגדיל לשמחה בכל ולהפוך כל היגון והנחה לשמחה כי אדרבה זהו שמחתי שמרוחק ופגום וחוטא כמוני נזכה להיגע בדברים קדושים ונוראים כאלה לייחד שמך בכל יום. להתעטר בעטרת תפארת התפילין הקדושים הנוראים בחוליום, בציצית, בלבוש דמלכה, מצוות. בכל יום, ולהתעטף בציצית, תתלבש בלבושין דה מלכה, בעטופה דה מצווה ושאר מצוות. וכל מה שרוצה להתגבר ולהכניס בדעתי ולבי עצבות חס ושלום, מריבוי פשעי ועוונותי, על ידי כל זה די כי הגדיל השמחה ואומר ללבי אדרבה זהו שמחתי, זהו חדבתי הגדולה, שאנוכי המרוחק כל כך זוכה להיגע בקדושות כאלה. הקיצותי והודי עמך כי דיקיתנו במקום תנים ותכס עלינו אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוש כפינו לאל זר, אני לדודי ודודי לי אחסנוך ולא נרפך. מעד עלמא כולה שמחת ישראל שמח נפש עבדיך <okei> כי אליך אדוני נפשי אשא. זכני להשיג באמת דרכי השמחה האמיתית באופן שאזכה לחטוף היגון והנחה לתוך השמחה. להפוך כל מיני עצבות ויגון והנחה לשמחה. זכני להתחזק ולהתגבר בשמחה גדולה תמיד. ואזכה להמשיך עלי קדושת כל עשרה מיני נגינה, שהם כלליות השמחה הקדושה. ותרגילני לשמח את נפשי בכל עת, על ידי ניגון של שמחה. ועגיל ואשמח באדוני בשיר והלל ורנן וזמרה וניגון. ואזכה להיות בשמחה תמיד, ועל ידי זה נמשך עלי רוח חיים וקדושה לתוך כל עשרה מיני דפיקין שבקרבי. ועל ידי זה תשמרני ותצילני מכל מיני חולאים ומכרובים ומחושים, בגשמיות וברוחניות, אשר כולם באים על ידי מראה שחורה ועצבות חס ושלום. תרפאני אותי ואת כל עמך בית ישראל, ותחלימני ותחייני על ידי שמחה וכדבה שתמשיך עלי תמיד, אשר משם כל הרפואות של כל מיני חולאים שבעולם, כי שמחה היא עיקר חיות האדם. רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונבשע כי תהילתנו אתה, ועלה ארוחה ומרפא לכל תחלואינו, לכל מכאובנו, לכל מכותינו, רפואת הנפש ופרת הגוף. ואתחזק בשמחה גדולה בכל, בכל מיני דרכים ונתיבות ועצות ותחבולות שאפשר לשמח את הלב על ידם. הן על ידי הנקודות הטובות שאני מוצא בעצמי עדיין. הן על ידי מילי שטותא, לשנות את טעמי ולעשות עצמי כשוטא ולהגיל עצמי במילי בביכותא כדי לבוא לשמחה שהיא עיקר הקדושה ועיקר חיות האדם. מלא רחמים, בורא רפואות, אדון הנפלאות, חדבת ישועות ישראל תן שמחה בלבי כי אתה יודע תעלומות לב. ואתה יודע בכמה דרכים ובכמה תחבולות מתגבר הבעל דבר וכלותיו עלינו בכל עת להמשיך עצבות חס ושלום עלינו. והוא בתחבלות, בתחבולותיו ערום יערים ומרמה אותנו. הוא מתלבש עצמו במצוות עד שנדמה לנו שיש לנו עצבות מעוונותינו. ובאמת בכל זו פורש רשת לרגלינו כי כבר לימדתנו שעל זה צריכים לייחד שעה אחת ביום לשבר ליבנו ולפרש שיחתנו לפניך על כל מה שעבר עלינו. אבל כל היום כולו צריכים להתחזק בשמחה ולהכריח עצמנו בכל כוחותינו לבוא לשמחה גדולה שהוא עיקר קדושת ישראל. על כן רחם עלינו למען שמך וודיענו אורחות חיים שנזכה להבין ולהשיג הדרכים והנתיבות והשבילים והעצות האמיתיות איך לבוא לשמחה תמיד. ותעשה את אשר בחוקיך נלך ואת מצוותיך לשמור בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. עד שאזכה לשמחה של העתיד ואזכה לראות בשמחת המחול שתעשה לצדיקים לעתיד לבוא. וכל אחד יהיה מראה באצבעו ויאמר זה אדוני כמו שכתוב. ואמר ביום ההוא הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיינו. זה אדוני קיווינו לו נגי לה ונשמחה בישועתו. וקיים לנו מהר המקרא שכתוב ופדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברנאה ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. ונאמר כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון הערים והגבעות יפצחו לפניכם רנאה וכל עצי השדה ימחרו כף. ונאמר, ושאבתם מים בששון עמה עיני ישועה. ונאמר, כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מטברה כעדן, וערבתה כגן אדוני. ששון ושמחה ימצא בה תודה וכל זמרה. שמחו בה וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב. תודיעני אור החיים, סוב השמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. תשמינני ששון לשמחה, תגן לעצמות דיכית. שיבה לי ששון אישריך, ורוח נדיבה תשמחני. ריבונו של עולם, אתה יודע כמה אני רחוק משמחה אמיתית בגוף ונפש, כי קלקלתי הרבה מאוד בלי שיעור וערך ומספר, עד אשר ספו תמו הצירופיותיות לחנות בהם ענייני וקלקולי ופגמי וחיובי העצום אבי שבשמיים. אל חי וקיים, מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק, הן על כל אלה קשה עלי מאוד להמשיך השמחה עלי. ואם ברחמך גמלת עמי טובות רבות לנצח בלי שיעור, וזיכיתני להיות מזרע ישראל. ועזרתני ברחמך לעשות כמה וכמה מצוות ולעסוק בתורתך הקדושה. אשר על ידי זה יש לנו לכל אחד מישראל תקווה לאחרי טוב. וסוף כל סוף תתקננו בוודאי, ותטיב עמנו בטובך הנצחי, ותתאימנו מנועם זיבך.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 כי אתה כל תוכל ולא ייבצר ממך מזימה. ובגודל רחוקי אתה ממך, וכל מה שעברתי ופגמתי עד הנה. עם כל זה, רחמך הרבים אדוני ואתה רב להושיע, ואתה יכול לסבב בנפלאותיך הנוראות, שאזכה גם אנוכי להיות אח שמח תמיד באמת בגוף הנפש. כי אתה יודע אבי שבשמיים כמה אני צריך להתרחק מעצבות ומרע שחורה עד קצה האחרון. כי הם היו בעוכריי ועל ידם באתי למה שבאתי. רחם על האבי אב הרחמן טוב ומטיב לכל, חומל דלים מלא חמלות וחנינות, מלא הצלות וישורות אמיתיות ונצחיות. תן לי תקווה ולא עובד, זכני מעתה להיות בשמחה תמיד, בגוף הנפש באמת. עוזרני וראשיאני להסתכל תמיד על הסוף האחרון באופן שתיתן שמחה בלבי. למען אזכה על ידי זה להנצל מכל רע לגרש כל המחשבות רעות וכל הערעורים רעים וכל הבלבולים וכל הרעיונים רעים וכל התאוות ומידות רעות. הכל אגרש ואסלק ואבטל מעלי על ידי השמחה והחדווה שהם עיקר התחזקות נגד כל הבלבולים והמניות והכבדות. עד אשר אזכה להתקרב אליך באמת בשמחה וכתוב לבב מרוב כל. תעזרני ביחמך שאזכה תמיד להסתכל על השורש העליון של כל השמחות והטובות, ששם נתקבצין ומאירין כל השמחות יחד, באופן שאזכה לשמוח באמת בכל הטובות והשמחות יחד, ותתרבה השמחה שבלבבי עד אין סוף ואין תכלית. ותאיר אור השמחה הקדושה באור גדול ונורא מאוד על ידי ריבוי ההערות וההתנוצצות מכל הסמכות והטובות יחד. שתאיר כל שמחה ושמחה לחברתה ויעירו זה לזה ויתנוצצו זה לזה, עד שתאיר ותבהיק ותוגדל אור השמחה הקדושה באור הגדול ונהרה ונפלא מאוד מאוד עד אין סוף ותכלית. באופן שנזכה לשוב אליך על ידי זה באמת, באהבה ובשמחה גדולה בגוף ונפש באמת. כי אתה יודע ה' אלינו מלא יחמים כמה וכמה יש לנו ישראל עם קדשך לשמוח תמיד, בפרט אנוכי הדל והאביון. כמה יש לי לשמוח על כל הטובה אשר עם עבדיך. אשר זיכיתני להיות בכלל ישראל עם קדשך אשר בחרת בנו מכל העמים. ועוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך. וקרבתנו מלכנו לעבודתך. ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת והרבית לנו תורה ומצוות להחיותנו כיום הזה ולזכותנו לנצח כי מריבוי התורה והמצוות זוכה כל אחד מישראל, אפילו הקל שבקלים, לחטוף בכל יום כמה וכמה נקודות טובות מכבר, מכמה וכמה מצוות קדושות, כמה וכמה מעלות לא טובות למקום עלינו. אילו לא נתת לנו לנקודה אחת ממצווה אחת, דיינו. על אחת כמה וכמה טובה, כפולה ומכופלת למקום עלינו, שכתרת אותנו בתורה ובמצוות רבות ונעימות כאלה. רבות עשית אתה, אדוני, אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך. אגידה ואדברה עצמו מספר. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי? עוזרני מלא רחמים, שמחת ישראל. שאזכה להרגיש השמחה הזאת בלבי תמיד. אגילה ואשמחה בך ובצדיקיך האמיתיים ובתורתך הקדושה, באופן שאזכה הידי זה לצאת מאפלה לאורה. לשוב ממצולות ים שנלכדתי בהן, לצאת מהן בשלום, ולשוב אליך באמת ובלב שלם מעתה ועד עולם. שאזכה להיות מעתה כרצונך הטוב באמת תמיד, ולא אעשה עוד הרע בעיניך ולא אשוב עוד לחיסלה. ויעזוב מעתה דרכי הרע ומחשבותי הרעות, ואתחזק בכל עת ועוז וכדבה וששון ושמחה. וכדבת ה' יהיה מעוזי להתגבר על ידי זה. על כל המחשבות רעות ועל כל התאוות רעות, ולחשוב בכל רק מחשבות קדושות וטהורות תמיד, בלי שום בלבול לדעת כלל. מלא רחמים סבעני מטובך ושמחני בישועתך תמיד, כי בשם קדשך הגדול, הגיבור והנורא לבד פתחתי אגילה ואשמחה בישועתך. יהיו רצון ומיפי והגיוני בי לפניך, אדוני, יצורי וגואלי, אמן ואמן. י"ח אדון השמחה והחדווה, אשר עוז וחדווה במקומך ואין עצבות לפניך כלל. עוזרני ורשייני בהחמיך הרבים, שאזכה לשמח את עצמי בכל עת תמיד, ותלמדני דעת ודרך עצה ותודיעני באופן שאזכה להתגבר ולהתחזק תמיד על היגון והנחה והעצבות להרחיקם מעלי ומעל גבולי, לבלי להניחם לכנוס ולאחוז ולהיגע בי חס ושלום. רק להתגבר בכל עץ, להמשיך עלי שמחה וחדבת תמית, רגילה ואשמחה בך ובשורתך הגדולה. ובנפלאותיך ובחסדיך הרבים והעצומים אשר עשית עמי ואשר אתה עתיד לעשות עמי. אשר בחסדיך הנפלאים תמכת גורלי להיות מזרע ישראל עם קודשך. אשר נתת לנו תורת אמת וחיי נת, נתת בתוכנו. חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלה שפרה עלי. זכני ברחמך הרבים להתגבר ולהתחזק בכל עץ, להמשיך עלי השמחה הגדולה והנפלאה הזאת תמיד. ואזכה לחזק את עצמי בשמחה גדולה כל כך עד שתגיע השמחה אל שאזכה לרקד מחמת שמחה. ובפרט בשבתות ה' ובמועדי ה' מקריאי קודש ובחנוכה פורים ובשערי שמחות של מצווה. תהיה בעזרי תמיד לסמחני בכל אוז עד שאזכה לרקד הרבה מחמת שמחה. ואזכה לעסוק בתורה ולעשות כל המצוות בשמחה גדולה כל כך עד שהשמחה תגיע עד רגלי. ויזכה להעלות את הרגלין למעלה, ועל ידי תתרחם ותעלה ותקים את כל תומכי אורייתא, שהם סמכי קשות, המחזיקים בלומדי תורה ונותנים להם אתת ידם הטובה. אנא ה' עזור להם, ותשפיע עליהם עושר וכבוד וחיים, בנים ובני בנים, ויתרבו צאצאיהם ככל הים, ותברך את כל מעשי ידיהם, ובכל אשר יפנו יצליחו. תעזור להם ותעלה אותם בכל פעם מעלה למעלה, ותחזק את לבבם שיזכו בכל פעם להחזיק ביותר את הלומדי תורה באמת. ותמלא אדם ברכת אדוני שיוכלו להחזיק אותם בשלמות, למלא כל צורכיהם, לתת להם כל מחסורם אשר יחסר להם. באופן שיזכו העוסקים בתורה לעסוק בתורה ועבודה לשמד תמיד, בהרחבת הלב בלי שום בלבול וטרדת הפרנסה כלל. עוזרני יושעני מלא יחמים להיות בשמחה תמיד, למדני דרכי יצותיך האמיתיות בחולת, עת. ותזכירני ותחזקני ותאמצני בכל עת להתעורר להיות בשמחה תמיד. לזכור בכל את טובותיך הנוראות והנשגבות אשר עושה עם כל אחד מישראל ועמי בפרטיות בכל עת ערב ובבוקר וצהריים ועודי עד היום הזה. את נפלאותיך וטובותיך בלי שיעור הידועות לי מקרוב ומרחוק ואת נפלאותיך הנעלמות והנסתרות ממני אשר אתה לבדך עושה עם נפלאות וניסים נוראים וטובות נצחיות בכל עת כדי להחיותני ולקיימני בקדושת ישראל הנצח. אשר טובה ושמחה גדולה מזאת שכל אחד מישראל אפילו הפחות שבפחותים כמוני זו חלקם הנקודות טובות בכל יום לקיים מצוות הבורא ידבך, אשריהם חיינו באורך ימינו לעולמי עד ולנצח נצחים. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו מהיפה ירושתנו, זכנו לזכור ולהאמין בחסדיך ונפלאותיך וטובך הגדול שאינו נפסק לעולם. ולשמח את עצמי על ידי זה תמיד, פתח ליבי ודעתי ואהר עיני שכלי ואורני ולמדני בכל את כל הדרכים והעצות שאפשר לשמח עצמי בהם באותה עת והשעה. באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד, עד שאזכה בכל פעם לרקד הרבה מחמת שמחה ולהעלות כל הבחינות הנקראים רגלין לבחינת לבב חכמה ובחינת ונביא לבב חכמה. ועל ידי זה יהיו נמתקים כל הדינים שבעולם מעלינו ומעל כל ישראל. ואזכה על ידי השמחה והרקודים לתקן את פגם הדיבור הרע, מה שפגמתי לפניך מהודי עד היום הזה בדיבורים רעים הרבה. ובפרט פגם דיבורים רעים של לשון הרע או חילות הכל אזכה לעלות ולתקן בשלמות על ידי שמחה ותשמרני ותצילני מעתה מלדבר שום דיבור רע, בפרט מלשון הרע וחילוט, והזכה לקדש את דיבורי בקדושה גדולה בתכלית השלמות. ותשמרני ותצילני מפגם אמונה, ותזכני לעלות ולתקן כל פגמי האמונה על ידי השמחה והרקודים דקדושה. והזכה מעתה לאמונה שלמה באמת כראוי בתכלית השלמות כרצונך הטוב. ותעלה אותי גם בממון ועושר שתשפיע לי ממון והשירות הרבה דקדושה באופן שאוכל לעסוק בתורתך ועבודתך בלי טרידה ויזכה להרבות בצדקה ולהחזיק ידי העוסקים בתורה ועבודה באמת. ריבונו של עולם אתה ידעת את דוחק פרנסתנו כעת אשר כשל כוח הסבל. רחם עלינו למען שמך ומלא משאלותינו לטובה ברחמים, וזכאנו להיות בשמחה תמיד עד שנזכה לריקודין דה ולהעלות כל בחינות הרגלין למעלה לקדושה העליונה, באופן שנזכה להמשיך שפע טובה ופרנסה טובה ועשירות גדול בקדושה ובטרה לנו ולזרענו ולכל עמך בית ישראל ובפרט לכל תומכי אורייתא. ותעזור לכל חסוכי בנים בזרע של קיימא לעבודתך וליראתך. ותמשיך ברכה וחיים טובים לכל בנינו וצאצאינו ותציל אותנו ואת כל דורותינו ואת כל ישראל מצער גידול בנים לעולם. ונזכה כולנו לגדל כל יוצא חלצינו בלי שום צער ונזק, רק תהיה בעזרנו לגדלם בנחת בשלום ושלווה ואשקט לתורה ולכופר מעשים טובים לאורך ימים ושנים לעבודתך ולתורתך וליראתך. וילכו יונקותם, ויהי כזית או דם, ולא יהיה עקר ועקרה בנו וזרענו לעולם. ויתרבו צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, ככוכבי השמיים וכחול הים, לדור ודור עד עולם. ויהיו כולם עוסקים בתורה לשמה יומם ולילה, ועושה רצונך באמת, ולא יסור מכל דברי התורה ימין ושמאל, אפילו כחוט השערה כל ימיהם לעולם. ויכירו כולם אותך באמת, וידעו אותך כולם למקטנם ועד גדולה. ריבונו של עולם מלא משאלות ליבנו לטובה ברחמים, וזכינו לבוא לכל מה שביקשנו מלפניך. שנזכה להיות בשמחה תמיד, אגילה ואשמחה בחסדך, אשר ראית את עני ידעת בצרות נפשי. אשמחה ואייצה ואחזמרה שמך עליון. שמח נפש עבדיך כי אליך אדוני נפשי אשא. שבענו מטוביך ושמחנו בשועתיך ותאר ליבנו לעבדך באמת. תשמיאני ששון ושמחה תגל נעצמות דיכית אשיבה לי ששון אישך <נשארך> ורוח נדיבה תשמחני. ויהיו לי רצון נמרי והגיעני בלפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן. <אמן> חזק חזק ונתחזק. תם ונשלם ספר שמחת הנפש.